Szevasz! Szaszok. Ez igen, ez végre megint itt van az apokalipszis, amit úgy vártatok egész Süt nap. a nap, és De jó, jó és akárhogyan! Jó a hangulat! Nagyon jó, jó a hangulat! Ez itt a fél fél hétig aktuális kis esti frusztráció csomag számotokra. A Zárjuk, ássuk hogy... be a politikai árkokat! Fikával. Egyáltalán szüntessük meg a politikai Fikával. árkokat! jaj, jaj. Ja. <gül> <gül> Töltsük meg őket! Szóval, az a fő kérdésünk, hogy miért olyan rettenetesen bűntudatos a baloldal, és miért olyan rettenetesen retardált a jobb oldal? Ez lenne a fő kérdésünk. Miért képtelen arra a baloldal, hogy magát máshonnan vezesse le, mint a... Az utolsó, az előtt pártból, és miért is lehet képtelen arra, hogy máshonnan vezesse? Azért, mert segfejek. Hát Nagyon-nagyon egyszerű választ próbáltál adni most, de talán ennél mélyebben szántó talán nem kell. Nem lehet. Talán elemző, nem lehet. elemzőbb igényű válasz. A magyar is szocialista pártal kapcsolatban nem lehet mélyebbre esni. Én, a... én megvizsgáltam, komolyan, én belementem a dologba, és rájöttem. Mint ennél elemzőbb válaszok, igen. Mindenre a válasz, olyan, mint az E egyenlő MC Négyzet. Ki jött az einstein -nek, nekem meg ki jött, hogy, hogy az MSP az egy segfej párt. Na várjál, de mi, az, mi lehet az oka annak, hogy a jobb oldalon meg arra, hogy a saját hibáikkal racionálisan vagy reálisan szembesüljenek? Az, Te... hogy segfejek a jobb oldalon. Ez komoly? Igen. De várjál. A Fideszben is de, kiszámítottam. De, de miért lehet az, hogy várjál? Tehát kezdjük talán azzal, hogy a Fidesz az biztosan egy oldali párt? Nem biztos es eseteljes Semmi eseteljes. nem biztos egyértelmű. Nem tudják magukról És könnyen lehet, hogy a Fidesz az valójában egy liberális párt, nem? Attól függ, hogy milyen napon, hogy, hogy, hogy... hogy ébrednek Igen? Hogy mit kell mondani, hogy kihez beszélnek Amikor az Orbán Viktor Itt van van egy rohadt nagy interjúja a metróban Megint nyomja ezeket a Fél baloldali dumákat Arra, hogy hol van a piacnak a korlátja Meg hogy ez már nem lehet a versennyel, Meg mit tudom én Utána fogja magát, fölvesz egy másik zakót, ele fölveszi az zakót, ugye a kis köznapias ingére, elmegy a, nem tudom, amerikai kereskedelmi kamara ülésére, és lenyom egy olyan szélső jobboldali, szuper szabad, szabad kereskedelem párti beszédet, hogy beszarsz, érted? Nem tudni, nem tudni, hogy milyen párt ez. Nem, Aha, ezt nem sikerült megállapítani. Inkább, inkább, inkább ilyen szélső neoliberális. Szélső neoliberális, ami, ami jobboldali gazdaságpolitika. Egyébként, egy, egyébként kifejezetten a szélső oldallal kapcsolatban is, hogy mondjam, a Gályos Orbán Viktornak némelykor olykor megnyilatkozása. Hát hogy hogy nyomultak az önkormányzatin a jobbikkal, szerintem ez elég. Tehát, hogy ez tényleg, ez, ez tényleg valami, van érzében bizonyítvány. Van itt aztán minden. Szóval, amikor a jobb oldal kudarcot van, már pedig egy jó párszor kudarcot Szokott. vallottak már, tehát mondjuk 1994-ben akkor átbuktak, mint az olajtó, 2002-ben és 2006-ban egyaránt megbuktak. Az a fő kérdés, hogy ö, ilyenkor, amikor felvetődnek a... a bukásnak az okai. Vajon mi lehet az oka annak, hogy a, hogy a, a Fidesz mondjuk ezeket a választási ő, választási kihívásokat, ezeket nem tudja sikerrel abszolválni, akkor a válasz az mindig ugyanaz. Tehát így beindul a sírás, rívás, jaj a média fölény, jaj a posztkommunista klientúra tőke fölénye, jaj hát ezek már az előző rendszerből hozzák magukkal ezzet, ezeket a rohadt nagy előnyöket is, hát mi ezért vagyunk képtelenek, tehát mi tulajdonképpen nem vagyunk mások, mint a kurucok, ők pedig a labancok. Na most ezt kivéve, ezt a végét, ezt a végét kivéve egyébként ilyenkor szinte ilyen Elég igaz, amiket mondanak, van balliberális média fölény, Várjá. igen, átványthették a vagyont, Várjá. igen, sok minden előnyelindul. Van, van, van, van balliberális média fölény, és van posztkommunista klientúra tőkefölény. Van, Én. ezek léteznek. Csak hogy a Fidesz mindig, és kizárólag ezekre hivatkozva találja meg a saját bukásainak, most, na, a saját is. kudarcainak a magyarázatát. Na most... Miközben a kormányokban csak úgy hemzsegtek az ex-kommunisták, a kedvenc Martonyinkkal, ami egyszer nem lehet elég szeretni elmondni, hogy a Sávó 88-ba lépett be a kommunista párba, vagy hogy hívták, érted? Szóval 88-ba, érted, már mindenki tudta, hogy mi van, ő akkor lépett be, későn ébredt a kis karrierista baráton. Jó, de hát Mikola, ő is? Hát de mennyire? De még mennyire? De még mennyire? Hogy, vagy várjál, mondjuk, Stumpf Pista. Az mikor? Hát, hát ő kiszes volt. Hát ő együtt volt kiszes gyurcsányékkal. Hát tudom én, nem értek én ehhez. Jó, amirat. hát de ne, hát ez a, Nem, hát... Szóval ez egy volt nem ez a Fidesz. A, a, mi, a mi komcsiaink azok más komcsik, mint az ő komcsiaik, mert a mi komcsiaink azok, olyan, az olyan, azok olyanok, mint a Szentpál a Damaszkuszi út után. Meg, meg, meg voltak félemlítve. Hát nem tehettek mást, mint az msmp nek a központi bizottságába Igen. menekültek. Kérdés bár, kielől? Bár, bár ennél egy dolog jobb, hogy állít, most volt nemrég a 13. kerület Szent István Parkba a népszavának ilyen rendezvénye, amire elhívta. Tehát kb. ilyen népszava és szocialista párt rendezvény, uh -huh. Bár szerintem ezek kávé úgy vannak, mint a szaturn meg a Media markt, De, de és, és, és akkor kiderült, Kovács László elmondta, hogy ő már, nem tudom, a 70-es évektől, érted, építette az Európai Uniót. Oh! Igaz, hogy még nem volt szó az Európai Unióról, Kár de ő nem, már hát valójában ő talált. Nem szóra. hát akkor még kgst ről volt szó, de az a KGST, az valahol már az Európai Unió volt. Tehát az szinte már olyan volt, mint az Európai Unió. Az Európai Unió, hát akkor sokak számára, akik nem voltak olyan jó pozícióban, meg nem láttak bele annyira a dolgoknak a folyásába, mint Kovács László úgy tűnhetett, hogy az a, az, az e, EKG vagy EGK, Európai e Gazdasági e Közösség. Nem az EKG az más ez egyébként. Más. Jó hát Kovács László számára mind a kettő indokolt. Na de ami viszont fontos és érdekes hogy az akkor Európai Gazdasági Közösségnek tűnt az avatatlanok számára. De, hát, de a, a Kovács László pontosan tudta hogy a KGST volt valójában valójában a KGST az utószervezete ez a bizonyos Európai Unió, ugye? így van. Ez tök ja, nyilvánvaló. Persze, szóval, igen, igen, igen, igen, igen. Szóval igen. Viszat, ez nyilván? neki hála. Tehát... Hát, hát a nélküle létezne egyáltalán ilyen, hogy Európai Unió, ahogy a létezne Amerika es Létezne Amerika. hogy hogyha a Szovjetunió nem szervezi meg. <gül> hát. <gül> szóval az a fő kérdés, hogy... Valahányszor a jobboldal kudarcot vall. Újra meg újra a saját kudarcának az okaként megjelöli a balliberális média fölényt, meg a posztkommunista klientúrának a tőkefölényét, ami egyébként mondom, létezik, de nem ez az oka elsősorban a saját bukásuknak, hanem az erre adott válaszaik. Milyen válaszokat adnak ők a balliberális, mint média fölényére? milyen válaszokat adnak Ö... saját sajtót, ezerrel, kőkeményen, kirúgni embereket az MTV-ből, amennyi csak, amennyi csak útban van, létrehozni nagyon-nagyon ag agresszívan a saját médiumainkat. És ugyanilyen fél, valós történet. Komoly, most nem mondom Te meg. De... Fél, fél, fél, valós történet, csak hogy a, a, a jobboldali sajtónak a nyomorulságáról. És nem akarok médiumot megnevezni, kivételesen nem nevezem meg. Mert az illető mindegy. És ülök egy ilyen jobboldali médiumban, lehet, hogy tévé, lehet, hogy rádió és így fölsorol a, a, a hír olvasó öt pártot aki valamiben egyet értett Értet, fölsorolja, hogy mit tudom én, SDS-től X írta alá fidesztől től Y, től, -től Z és, és utána amikor amikor reklám volt, vagy nem tudom mi akkor így, így fogta fejt, hogy ú basszus véletlenül először az SDS-t olvastam az öt párt közül, ezért még kapni fogok Na, mondom, Aj, ilyen nincs és kitől? majd a főnököttől? Hát hogy hát kitől jaj, fogsz kapni. Jaj, Nem jaj, én, nem én, nem. Én, nem hát ők, értem én, igen, hát értem igen, igen. Én, hát értem. És ezt mondják egyébként, szóval, ilyen kő nagyon durva, nagyon jaj, durva. Jaj, jaj. Ilyen szempontból egyébként de a nev... jobboldali médiumok tényleg az alja mindennek szóval di a Igen, De nem az a szörnyű egyébként, hogy ők magukat, a, a, az idegen, túlerővel szemben hősiesen elbukó szondi, kosút, Rákóci, és ilyen múltbeli képeknek a az a, a fényével avatják, és ilyen. illetik. Tehát, hogy ők maguk valójában ezzel, a, ezzel az undorító szemét, mocskos klientúrával szemben hősiesen elbukó hősök. És tehát ilyen esetekben sosem kell rá kérdezni arra, hogy vajon hibáztunk? Vajon elkövettünk valamit, ami miatt elbuktunk? Ezekre nincsen ilyen. szükség, ezekre a kérdésekre. Ilyen. Ezek a kérdések teljesen fölöslegesé válnak, Teljesen. Senki sem szeret a kudarcot, hát, után sem a saját hibáival. Senkinek se kényelmes ez. Sokkal kényelmesebb magyarázat az az, hogy balliberális tőkefölény és túlsúly. És mi a válasz? Nem az a válasz, hogy meg kell szüntetni a balliberális oldalnak a tőkefölényét, el kell számoltatni a balliberális oldalt a felhalmozott vagyonok vagyonokkal, a privatizációs vagyonokkal, hanem mi a válasz? Föl kell melléjük! Igen, Igen, nekünk nem. is privatizálni, nekünk is nem valami. Vagy, nem is feltétlenül privatizálni, bár abban is benne voltak, hanem. Mind mindenféle, a minden Mindenféle, mindenféle, mindenféle, mindenféle, mindenféle mind. gazdasági klientúrát építeni és az államtól megrendeléseket kapni különböző különböző autópálya építésekre, meg. Hát én nem tudom felépíteni a saját gazdasági klientúránkat, felépíteni a saját gazdasági érdekszövetségünket. Nem, nem azért nagyon lehetett látni, hogy a, a jobb oldal milyen szintű erkölcsi válságban van, és milyen fajta hitelesség válságban van, amikor mentek ezek a, a napi Fideszgyűlések, tudod, amikor az volt, hogy minden nap izé, a parlament előtt, és, és hát persze így kinéztem, és tényleg így az volt, hogy erőtlenek voltak, kevés ember volt, jó, tehát egy betelt a tér, tehát a szócik soha nem fog, <gül> tehát a szócik ilyen szűk utcákba mennek el tömeggyűlni, mert ott néz ki, hogy sokan úgy, hogy sokan vannak, de ez a Fidesz így egyszerűen nem jött be, és azért van szerintem, mert így már így nincs meg, szóval már így, már így nem, nem hisznek annyira benne az emberek. Jó, van nyilván népszerűbb, mint a szocialista nevezetű párt, de egyszerűen már így elveszítette a, a, a, azt a varázsát, amiért valószínűleg egyesek szerették, én személy szerint akkor se, de mondjuk 2002 körül egy más volt a stihje ennek a Fidesz nevű szövetségnek. Az biztos, hogy a Fidesz nevű szövetség az nem egy konzervatív nemzeti vagy népnemzeti pártként indult. És ezt is fontos egyébként megvilágítani, vagy megvizsgálni, hogy miért. Tehát, hogy miért van az, hogy a jobb oldal maga által kitermelt politikus generációja az úgy bukott meg, hogy a bukásból visszatérni a hatalomba sem volt képes tulajdonképpen soha. Tehát az MDF, a bukott MDF-nek az is soha többé nem tudtak olyan módon visszállni. Jó, az MDF az a Fidesz-szel koalícióban, a Fidesz vállán visszatudott térni a hatalomba, de igazából a Fidesznek kellett újra szervezni a oldalt, Tehát a jobboldal 94-ben az MDF, a kis gazdapárt, KDMP, tehát ez az egész jobboldali Yeah. jobboldali kormányképes többség, ez olyan, buká, olyan bukás szenvedett el, hogy a liberális, egy liberális pártnak kellett megszervezni a jobboldalt újra az ő halóporaiból. Yeah. Miért van ez? Tehát egyszerűen azt kell látni, hogy Magyarországra, és ez szörnyű egyébként kimondani, de bármilyen szörnyű, nem spórolhatjuk meg, a modernizáció az a szocializmusnak az éveiben jött be. Tehát Magyarország az itt tulajdonképpen kimaradt a polgári demokratikus kapitalista berendezkedés történelmileg. Tehát a Horti-rendszer az egy nagyon, nagyon-nagyon súlyosan feudális elemekkel terhelt rendszer volt. Tehát azt lehet mondani némi túlzással, hogy Magyarország szinte a feudalizmusból lépett át a szocializmusba, és kihagyott egy történelmi fázist. Tehát kihagyott egy stációt a kapitalizmus ezt a polgári berendezkedést, és hiába akarták a polgári radikálisok évtizedeken keresztül létrehozni ezt, ők soha nem kerültek a hatalomnak a közelébe. Tehát arról van szó, hogy egy nagy birtok rendszerből, ami a horti rendszerben volt, léptünk át a szövetkezetesítésbe. Gyakorlatilag kihagyva, mondom, a, a, a, a tőkés gazdasági berendezkedésnek az alapvetően kihathatatlan és, és, és, és létfontosságú stádiumát. És arról van szó, hogy mivel ez kimaradt, a modernizáció az a szocializmusnak Igen. kvázi, a hitbizománya maradt. Tehát ő rájuk maradt a modernizáció. És ha tetszik, ha nem, ezt a fajta modernizációt, tehát egy modern polgári társadalomnak a létrehozását úgy, ahogy a maguk módján, a kommunisták kellett, hogy valamilyen módon lemenedzseljék. Ez a szocializmus éveiben, évtizedeiben zajlott le. És éppen ezért ők azok, akik ebben egyáltalán valamiféle rutinra, valamiféle, valamiféle képességre tettek szert, hogy ezt hogyan, hogyan, smiként. Tehát ők azok. A hagyományos jobboldalnak nem voltak, tehát nem nagyon maradtak polgári hagyományai, polgári tradíciói. Igazából a horti rendszerhez tudtak volna visszanyúlni, ami pedig egy súlyosan, sötéten elmaradott feudális berendezkedés, félfeudális berendezkedés volt, Aha. és éppen, éppen ezért az ő, a, ők ebben a modernizációban, vagy ebben a, ehhez a modernizációhoz, a maguk részéről nem nagyon tudtak sok mindent hozzátenni, és nagyon sok vonatkozásban nem. Tehát például nem mertek hozzányúlni a gazdasághoz. Hát emlékszünk, hogy, hogy Antalék mennyire rettegtek ahhoz, attól, hogy a gazdasághoz bármilyen formában hozzányújjanak, toldozgatták, fordozgatták. De, de érdemes egyébként megvizsgálni a kommunikációjukat is. Hogy mennyire képtelenek voltak arra, hogy modern módon megszólaljanak, vagy megszólítsák a társadalmat. Hogy mennyire szigetelődtek a társadalomból. Itt az izén nyitott valamikor, tudod, ezzel a jövő elkezdődött, és akkor a narancsárga legalábbis a Fidesz nevű naráns sárga párt <gül> nyitott ilyen és lehet ilyen komersz. Hát igazából arra volt, igazából a, semmi más nem maradt a jobb oldal számára, mint hogy egy, egy liberális, liberális párt által, által jöjjön létre. Tehát igazából azt, azt lehet mondani, hogy ezt a modern, tehát ezt a modernitás igényével fellépő jobboldali tömegpártot, ezt Orbán Viktor szervezte meg. Azaz Orbán Viktor, illetve abból a Fideszből jött létre, amely Fidesz pedig, nek pedig nincsenek jobboldali gyökerei. Ezt is látni kell. Kivonultak a parlamentből, amikor Tria, Trianóról szó. tényleg volt egy ilyen trianó emlékülés, és a Fidesz kivonult a parlamentből. Tehát látni kell, hogy ezek ilyen gyerekek. Tehát, így, tehát hogy mondjam, tehát itt arról van szó, hogy ők látták, meglátták azt, hogy van a jobb oldalon egy űr, és ezt az űrt be lehet és beérdemes tölteni. És ezért kinyomultak a jobb oldalra, mert látták, hogy a jobb oldal tele van, lássuk be, valljuk be, mondjuk ki, retardált figurákkal, degenerált figurákkal, akikre nem lehet egy ország vezetését alapozni. Azért mondták azt. A... És azt mondták magukban, hogy hát végül is mi is lehetünk retardáltak és degenerált. Szerintem arról van szó, hogy, hogy de az a baj, hogy aztán később megfertőzte őket ez, és ilyen módon valahogy Rátragadt rájuk ez, mert aztán már jobboldalibbak akartak lenni a jobboldalinál, mert hogy ők is érezték magukon az egykor volt és elhagyott és elárult liberalizmusuknak a, hogy mondja, a békjóját, és ezt el akarták mindenáról rejteni, úgyhogy ettől már ők adott esetben konzervatívabbak, bár inkább úgy fogalmaznék, hogy radikális jobboldalibbak lettek mindenkinél. Minden esetre ne felejtsük el, hogy ez a Fidesz, amelyik a jobboldalt megszervezte, ez egy nem tudom én, hajrá buzik, hajrá drogosok, hajrá, hajrá mindenféle jogvédelem, és, és én nem tudom. Tehát a valami egészen azért más van. Valami... Ezt sem össze, bocs, Robi, mielőtt de hogy azért tehát hogy, hogy ne, szóval a liberalizmus ez nem egyenlő a hajrá drogosokkal. Jó, tudom, hogy mit akarsz mondani, csak azért ne, nem mossuk össze, mert tök sok ember képzetében ez áll. Szerintem a, szerintem a liberalizmustól elrettenteni, vagy elriasztani embereket már nem tudsz ezzel, hogy hajrádrogosok tehát a hajrá könyi gáz, valamint a hajrágumi gumilövedék <gül> típusú liberalizmusnál, szerintem kevésbé elrettentő a hajrádrogosok és hajrábuzik. Hogy? Paradise Lost jön, zene? Vagy most milyen hát, hírek? Akarod, hogy Paradise Lost jön? Hát mit tudom én, kéred a Paradise Lost-ot? Hát persze Felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el Együtt közös kultúrkincsünket Ne fektessen a civilizációba Nincs jövője Jegyezzen rövid lejáratú Apokalipszis részvényt Kaptunk nagyon vicces Szerintem te Ti vagytok deneráltak Polgi Egy kardlappal cserzett hátú csőcselék nem tudom mi a polgi. Ez, a polgársága, vagy Lehet. nem tudom. Most mi váltotta ki ezt a Fidesz ellenes kirohanást? Biztos, hogy pancserok, de mitől utáljátok ennyire? Na elmondom, hogy mit van azért, abban a rendszerben, amit, amit bírálnak. Arról van szó, arról van szó, hogy teleüvöltözik a médiát azzal, hogy a gyurcsány milyen módon privatizálta szét az országot. Ők voltak hatalmon 98 és 2002 között. Hogy lehettek volna szépen akkor rendet. Vágni. Miért nem számoltatták el őket, de könyörgöm? Miért? Mert ha elszámoltatták volna őket, akkor kénytelenek lettek volna elszenvedni azt, hogy később a saját maguk által, az ő általuk felhalmozott tisztességtelen vagyadókkal is elszámoltatják őket, és nekik ez nem volt érde érde lehet. Partnerek. Na pontosan erről van szó. Partnerek ebben a gennyes demokráciában, vagy nevezd ahogy akarod. Éppen erről van szó. Mert hogy ebben a. Cucban, amit ezek összeraktak demokrácia címszó alatt. Nem én, nem, én egyszerűen arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem számoltatták el azokat az embereket, akik ilyen módon privatizálták szét az országot. Ez lett volna a dolguk. Ahelyett, hogy elszámoltatták volna őket, megszervezték a saját gazdasági klientúrájukat. A maguk számára. Én azért fikázom a Fideszt, mert véleményem szerint mérhetetlenül álszent hazuk társaság, mérhetetlenül. És ilyen szempontból egyébként ilyen kicsit bár ugye nem sokára jön a szoci gyalázó blokk, de hogy ugye ott legalább mindenki fölfogta, hogy, hogy hazudnak totálisan. És a Fidesz meg ugye eljátszott ezt a nagy szent nem tudom én micsodát, és, és uh, szóval nem, én mondok példákat. Pont ezeken a kis Fidesz gyűléseken, párszor kimentem megnézni, mi folyik a parlament előtt, és szemrebbenés nélkül uh, vádolják a, a, a, olyan erkölcstelen tettek el az MSZP-t, amiket ők is bizonyítottan elkövettek. Gondolok itt például arra, szemrebben és nélkül, hogy a Filip olvassa be ott a mikrofonba, így sóelemként, hogy a szocik azok hogyan veszik rá az embereket, hogy, hogy szavazzanak rájuk, vagy hogy legyenek jelöltek, vagy hogy ne legyenek ellen, Ö, szervezetnek a jelöltje, és hogy így választások előtt ilyen, milyen, milyen ilyen ö, nyomásgyakorlás folyik. Ami valóban felháborító, csak az a furcsa, hogy e közben Filip bácsi elfelejti, hogy olyan hangfelvételek szivárogtak ki korábban, amelyek fölveszik azt, hogy hogyan fenyegeti meg a Fidesz a, nem tudom, kicsodált akkor épp az MDF-et, hogy ne induljon el. Vá... És ezt elfelejtik érted, és ott úgyjonak, hogy fúj, fúj, forradalom erkölcsi forradalom, mit a Fidesz! Totál milyen te elfelejtik, érted? És többször. És ezért egyszerűen. De ezt tudom mondani, hogy egyszerűen mérhetetlen, az mérhetetlen, az mérhetetlen, mérhetetlen de... és engem sért ennek a pártnak a jelenléte a magyar közéletben. De, de nem csak, hogy degeneráltak, de az egész országot is degenerálták, teszik ilyen módon, mert ők igen. nem degeneráltak, ők megjátszák a degeneráltat. Igen. tehát ők megjátszák azt, hogy nekik szelektív a memóriájuk, ők emlékeznek a saját genyességeikre, csak következetesen mindig a másik oldal genyességeit mondják. Hát, bár egy, egy idő után kialakulnak ezek a közegek, ahol az ember egyszerűen félvak lesz. De, de, de egyébként ez az ország, ez az országnak a területe, ez 93 ezer négyzetkilométer, ahol kialakult ez ez a félvakság, konkrétan. de tényleg ez történt? Na most azt kell látni, hogy a jobb oldal számára ez nagyon jó, ez nagyon belefér. Megmondjam, hogy mi a miért gyűlölik annyira orbán? Van egy gyurcsányt. Miért van a gyurcsánnyal szemben ez az irreális mértékű gyűlölet? Mert a gyurcsány az felrugta még ennek a mocskos gennyes demokráciának is. A belső szabályrendszerét. Mi a belső szabályrendszer ennek? Hogy Egyébként nem rúgta föl. Nem rúgta, rúgta, rúgta föl. Csak elmondom, nem, hogy miről fél, van szó, fél, ebben, Mondjon le, Gyurcsány, mondjon le, abszolút egyetértek, de igenis, Orbán Viktor ugyanannyira hazudott, ugyanannyira tudta, ahogy én is tudtam, hogy mindenki, aki valamire tartozik. Nem, elmondom, telszik, hogy mi elmondom hogy mire utalok. Az ennek a mocskos gennyes demokráciának a szabályrendszere, hogy négy évig én vagyok, Aha. és csinálom a gennyes aztán szemétségeimet, négy de négy év után vége, és négy évig te jössz. Aztán négy év gennyes szemétkedés után megint én jövök, aztán megint te jössz. Mm. És a gyurcsány ezt annyiban rúgta föl, hogy eltitkolta az országnak a helyzetét, tehát kvázi úgy csinált, mintha ez egy sikeres gazdaság lenne, ami által Gyakorlatilag de éppen pénzeket, rohadt meg, pénzeket, tartok, álljunk meg, meg, de osztó. ki előtt titkolta el, érted? Előttem még hagyján, de nincs az Orbán Viktor és milliós pártjának milliárdos költségvetésével, és higgyem el, hogy nem tudnak fölvérelni egy pár olyan gazdasági szakembert, hogy ezt körülbelül látja, hogy tudtán, mi a helyzet. Nem tudták, ez mert figyel, de nem tudták, Ez bullshit, nem ez nem tudták, igaz. Nem ra becsülték a, a, a költségvetési jelent, és 10 volt. Persze, igen, igen, és Persze. Ennyi, persze. Jó, Hogyne? szerintem tudták? Igen. Szerintem hogy, tudták, vagy, vagy, hogy miért kommunikálod a, a gyorszat? Ki? A Fidesz. Fidesz azt kommunikált, hogy szerintem 8% a költségvetési ja. hiány és 10 volt. Na ja, jó, nap, nem Tehát nem még nem. ők is kevesebbet mondtak de. De jó, de ez. Egy... az volt a Fidesz stratégiája és ennyiben Én ezt. Jó, bocs, én nem vagyok egy nagy ele elemző, de tudtam, hogy az lesz, hogy nyilván kamuznak mind a két oldal. Hogyha a szocik jönnek, akkor egy igen-igen kellemetlen helyzet jön. Ha Fidesz lett volna, akkor bemegy a, azért, megnyeri a választást, és akkor azt mondja, hogy jaj, Isten, nem tudtuk, hogy ilyen rossz a helyzet. Térre kell tennünk a programunkat. És ennyi. Érted, neki sok a külön Ez jaj, lett jaj. volna a nagy forgalom. Ja, ja, ja, hát, utána... hát ez, hát ez, hát ez, hát ez, hát ez, hát ez, hát hogy kerül ez? Hát ezt a programot, ezt így most ilyen körülmények között, miért ja, nem lehet megvalósítani, ennyi. bárhogy szeretnénk? Kérdezzék az MSZP-től, ja, ja. hogy miért nem ez tudjuk megvalósítani volna. a 15 éves Szuper, Széchenyi, programot. szétszényi a köbön tervet. Ja, ja. Ja, de nem, egyébként tényleg, tényleg félelmetes egyébként, hogy milyen mennyire vég, végletekig álságos egyébként az a fajta kommunikáció, amit a Fidesz Folytat. Az, a, igen, tehát de... nem is végletekig, hanem egyszer, engem az zavar ebben, és azért vagyunk ilyen gyalázkodók, hogy, hát, hogy nem a... szabad elfelejteni, hogy két és félszer annyi pénzt ígértek meg az embereknek, mint az MSZP. Ez... Tehát az MSZP hazugságairól de... beszélünk igen. általában, csak nem szabad elfelejteni, hogy két és félszer annyi pénzt ígért. Az nyilván néz... abból a kétszázalékból jön ki, tudod, és... <laughs> Na figyelj, szóval én, én, én, én, én az, hogy, hogy, hogy, ha ezek az emberek így, így a barátaim lenni lettek volna valamikor, érted? Egyszerűen az, van, hogy hogy, hogy ennyiből egyszerűen azt mondanám, hogy, hogy így nem, tehát hogy már így ne legyünk haverok, vagy hogy így jöjjünk össze három évent egyszer és beszéljük meg a dolgokat, de hogy így ennyi, ennyi átverés izé után egyszerűen így nem értem, nem értem, hogy miért jönnek ők szóba egyáltalán. És meg hogy, hogy miben áll a szövetsége leginkább a fidesnek meg az MSZP-nek? Abban a fajta irányított, vezérelt kommunikációban, amely által szövetségben állítanak bizonyos témákat elénk Aha, amely témák cselegné. ki amely témák ki az érdektelenek senkit nem érdekelnek és nem lenne szabad hogy bárkit is érdekeljenek de ők közéleti témát csinálnak belőle és ezáltal azzá is válik tehát itt van például most ez a hornygyula tehát hogy hornygyula kapjon neki tüntetést vagy nem tehát mi történik már sokat szor mondom el, de tényleg ez annyira, tehát ez Mi? mutatja azt, hogy hol tartunk tehát demográfiai katasztrófába gazdasági katasztrófába ökológiai katasztrófába zuhanunk tehát tényleg egy zuhanó repülőben vagyunk és azzal foglalkozunk, hogy a Martinit azt rázva vagy keverve kérjük de tényleg, tehát ez a, ez a kérdés, tehát most itt arról van szó hogy a Fidesz azt mondja, hogy kitüntetést Hongyulának szó sem lehet róla ez a múltnak a, a, a fetichizálása, a bolsevizmussal való szembenemnézés stb. Mit mond az MSP? Hongyulának? Hát róla utcát neveztek el Németországban, stb. stb. Ja, tehát ez az európai ságunknak a kifejezése lenne, hogy egy gesztus gyakorolnánk annak, aki a két Németország egyesülését előmozdította, stb. stb. stb. Tehát miről szól? tehát Mi a közös a Fideszben meg az MSZP-ben? Kétféleképpen lehet szemlélni ezt a dolgot. Szemlélhetjük úgy, hogy Hát az egyik azt mondja, hogy kitüntetést Hongyulának, a másik meg azt mondja, hogy nem. Lám itt az ellenkező. Mind a Én kettő azt mondom, mondja, hogy, hogy beszéljünk arról. Mind a kettő azt mondja, hogy beszéljünk arról, hogy Hongyulának kitüntetéste vagy sem is. Ebben kell látni a szövetségüket. Tehát ezt kell látni, hogy ez a, ez a degenerált Magyarország, ez a Fidesznek és az MSZPnek nek a közös gyermeke. Az MSZP az édesapja, a Fidesz pedig az édesanyja. Ezt kell látni. És az ő nászukból született ez a törvénytelen gyerek. Ez az ocsmány undorító degenerált Magyarország. Ez uh, kell látni. Uh, ez te összödi beszéded most már. Ez egy igazságbeszéd. Komolyan mondom, Róvi, tényleg téged meg fognak szeretni a népszabadságban. De tényleg, tényleg édes egyébként ez, ez, ez, ez, ez, amit itt ezek előadnak. De tényleg, tehát hogy az, hogy, hogy, hogy, hogy mi erről, ezekről a dolgokról beszélünk, és ebből látszik, hogy az egész egy ócska cirkusz, egy gyalázatos, nevetséges bohóckodás, hogy senki sem a fontos, és meghatározó és lényeges kérdésekről beszél, hanem ők pontosan tudják, mert a marketing menedzsereik már réges-régen felmérték a közvéleményt, hogy nekünk mire van szükségünk. Már belettünk próbálva, már kaptunk valóság sót, pontosan tudják, hogy azt szeretjük látni, hogy soja hogyan vitatkozik. Ágicával, azon, hogy kimosogat, vagy azon, hogy kifekszik le Indiánnal. Minket ez érdekel, minket ez foglal le, minket ilyesmivel lehet bemozgatni. Úgyhogy mi legyen a téma? Hongyula, kapjon neki tüntetést, vagy nem? Ez egy átélhető téma. Ez nem olyan érdektelen téma, mint a nem tény tartalma légkörnek. Hát foglalkozzanak azzal a tudósok. Ez nem egy olyan téma, mint a demográfiai katasztrófa, amivel zuhan ez az ország. Hát foglalkozzanak azzal a tudósok. Hát ez nem a mi dolgunk. Hát ki szereti a deltát? Hát a ennek a delta nézettsége, és lehet a való világ Hát ki az, aki a Deltára kíváncsi? Hát ehhez kell, ehhez kell igazítani a közbeszédet Magyarországon. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy beszélgessünk a baloldalról is, mert hogy a baloldalon legalább annyi mocsoksággal találkozunk, mint a jobb oldalon. Sőt! Keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Milyen is volt ennek a jobboldalnak ez az egyenlítős die? Milyen is volt ez a jobboldal részéről ez az igény, hogy ugyan már egyenlítsünk? Képzeljünk el egy futballmérkőzést, ahol... Az egyik csapat 3-0-ra vezet a másikkal szemben, és kiderül, hogy azok a gólok azok szabálytalan gólok voltak. Az egyiket lesről rúgták, a másikat kézzel ütötték be, a harmadiknál meg beleszálltak talpal a kapusba az ötösön belül, amikor az próbált a labdáért nyúlni. Tehát mind a három gól volt. Csak akkor nem az a reakció, hogy vizsgáljuk felül ezeket a gólokat, és érvénytelenítsük őket, esetleg írjunk ki egy új mérkőzést, egy új időponttal, és játsszuk le nulla 0 ról az egészet újra, hanem az a válasz, hogy Legyed akkor visszaírunk. akkor, ne, hát akkor kéne egy saját bíró, vagy legalábbis egy saját partjelző, és mi is rugunk három szabálytalan gólt, és ezzel kiegyenlítünk. Ja. Csak nekem ez a dolog, ez azért gyanús, én azt gondolom, hogy ez az egyenlítés. <coughs> Ez nem az, nem arra szolgált, hogy az eredmény egyenlő legyen, hanem mert van egy haverom, aki nagyon szeretne bíró lenni, és ez a haver, ez jó alkalmas lenne arra, hogy bíró legyen. Meg különben is ismerek egy csomó embert, aki nekünk tudna segíteni ebben, meg különben is egy csomó, ez egy rohadt nagy pozíció lehetőség, egy csomó mindenkinek. Egy csomó politikusnak, aki nagyon falánk és a jobb oldalon van, egy csomó sajtókutyának, aki kifejezetten Orbánista és soha életében nem nem kémlelt még ki Orbán Viktornak az ánuszából, tehát az azon kívül elterjedő világot, azt még nem nagyon nem nagyon foglalta be az ő kutató tekintete, tehát így igazából ott már otthonosan befészkelte magát azon kívül viszont aféle bizonytalan tétovassággal mozog és ezeknek az embereknek kellettek a pozíciók, és ezeket a pozíciókat így ilyen módon lehetett az ő számukra biztosítani. Erre volt való az egyenlítősdi. És hogy Orbán Viktor, illetve az egész jobb oldal, a komplet jobb oldal mit vesztett ezzel, azt ők el sem tudják képzelni, mert ők azt gondolják, hogy ők elvesztettek ezáltal néhány választást, de ennél sokkal többet vesztettek. Egy, egy fél évszázad alatt fölhalmozott erkölcsi fölényt vesztettek el. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hát elvesztették azt az erkölcsi tőke fölényt, amit a, a posztkommunista privatizátorokkal meg, meg, nép, meg, meg népnyúzókkal szemben é, azért ez nagy dolog, ez olyan mint egy ilyen lotton nyeremény szét Aha, Aha, tehát hogy így igazából ezt vesztették el de nem vették észre áh, semmi ilyesmit, soha tehát semmi ez az erkölcsi fölény, ez, ez továbbra is így a, a szemünk, sőt, hát most, most egyre jobban fölértékelődik egyetlen egy dolog a kérdés, hogy a jobb oldalon valaha észre fogják-e venni azt hogy az ő kudarcaik oka elsősorban nem a gazdasági és média túlsúly, mint a baloldali gazdasági és média túlsúly hanem az erre adott saját válaszok. Tehát milyen Igen. válaszokat adtak ők erre a média túlsúlyra? Igen, mert azért lehet, hogy azért nem ők az első olyan párt a világtörténet folyamán, aki mondjuk egy ellenzéki pozícióban, hátrányos helyzetből indul ki. Szóval azért ilyen előfordul. Na de beszélgessünk egy kicsit a baloldalról is.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 Ez a Cserben hagyott minket a nyelv. Aha. De tényleg, a nagy nyelv. a nyelvben ebben az országban mindig lehetett bízni. Igen. Főleg az Anus tisztogatás terén volt mindig alkalmas, és mindig jó szolgálatot tett. De erre az izére gondolsz, nem? Tehát akik most a kormányon vannak ott. Igen, ők akik a. Nem tudom, valami szociális. Ne, ne, ne, nem, semmi szociális, semmi. Nem. Semmi, semmi neoliberális magyar de... gyurcsányista párt mindenkori technokrata Minden... a szakértelem hát azért azért az se annyira turbózik <síthat> emlékezhetünk, hogy hogyan tért vissza Magyarországon a posztkommunista párt a hatalomba 1994-ben de hát most annyira nem divatosak ez az, ez sem. De szóval... hogy próbálnak. Hát mégis az, aki csak divatot majmol, legyen az kommunizmus vagy kapitalizmus, tehát a divat attól még nem annyira kúlak, de alapvetően azt akarják. Nem tudom, hmm. mi, mi legyen. Hmm. Mi? Beszélgessünk egy kicsit. Igen. Jó. Arról, hogy hogyan, hogyan érkezett vissza Magyarországon a hatalomba a poszkomcsipárt. Mikó? Milyen szóval? hát mikor? Milyen jelszóval? Hát 94-ben mikor? mikor máskor? De jó, jó, jó, jó, jó. Milyen jelszóval? Mi volt annak a választási kampánynak a kulcs szava? Nem emlékszem. Mert hogy ugye emlékezhetünk, hogy mi volt a nyerő szó? Ezért 1990-ben a nyerő szó az az volt, hogy nyugodt erő. Ez volt az MDF-nek a nyerő szava. Jó, Isten, jó kezdés, nem egy rendszerváltás igen, után igen, már igen. is nyugodjunk lehet. Igen. igen. Lehet, hogy, lehet, hogy ott ment félre valami? Igen. Aztán 1994-ben nem, nem hagyom tovább csigázni a kedélyeket. Az volt a jelszó, hogy a szakértelem. A szakértelem választása. 1998-ban aztán a vonmás választás polgári Magyarország volt a nyerő szó. Tehát a polgár szó, ez volt a nyerő. Ő majd volt a, <gül> ez ja. nem, a jövő elkezdődött, nem akkor. Nem, az 2002-ben volt a vesztes, a jövő elkezdődött. Nem, hát a nyerő a 2002-ben a jóléti rendszerváltást. Ez volt, ez a felgyáltás volt. Igen, a a, a megyesi részéről a nyerő, és hát most, most legutóbb a gyurcsány részéről a 2006-os kampányban én úgy gondolom, hogy a, a mi is volt. Igen. Igen. Igen, igen, igen, ez ott ez, ez a rövid, de hatékony szó. Szóval, szóval, ez a... komoly, de erre, erre ez egy percig, nem tudom, szóval ezen sem lehet eleget csámcsónni. Tehát, hogy ez hogy van? Hogy lehet az egy szlogen, ami nem, ami, nem, ami nem mond De jó, semmit. de nem, hát elmond, de az mond. Az igen, az mond. Megmondom, hogy mit. Pont az a lényege, pont az volt az igennek, mint szlogennek a lényege, hogy ne úgy csináljunk, mintha ez egy választás lenne. Csináljunk úgy, mintha egy népszavazás lenne. Népszavazás arról, hogy maradjon-e a kormány vagy sem. Tehát a választást, azt felejtjük el. Nincsen másik választás. Tehát van Gyurcsány Ferenc és az ő általa vezetett kabinet. Mondjunk igen. És tehát mondjunk erre igent. Vagy romboljuk. Vagy romboljuk le, vagy nem, vagy utasítsuk el, és ki tudja, mi lesz akkor. Tehát az igen, az mindig a biztonság, az igen, az mindig az állandóság. Tehát ehhez olyan képzetek társulnak az igenhez, ami Gyurcsány Ferenc számára meghozta a választási győzelmet a tavalyi évben. Na de térjünk vissza 1994-hez. 1994-ben a szakértelem volt az a szó, az a kulcs szó, amivel a, az MSZP visszatért a hatalomba. A szakértelem választása. Mit jelentett a szakértelem, hogy mi szakértők vagyunk, mi értünk hozzá? Azt jelenti, hogy minekünk vannak tapasztalataink, hogyan kell az államot vezetni. Hogy persze, hogy szereztük ezeket a tapasztalatokat, választottak minket, vagy egyszerűen csak mi voltunk a forradalmi élcsapat, és elmartuk a hatalmat? Hát, inkább az utóbbi, igen, akkor is van igen. igen, igen. Tehát, ez, ez, ez jó, de nem, tehát hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a WERM, vagy a, a, a, a NSDAP-ből, mondjuk a német náci pártból szerveződött tutót párt, a szakértelemre hivatkozva indult volna el a választásokon, mondjuk ezer 948-ban vagy nem tudom, 1950-ben. És azt mondanám, hogy mi szakértők vagyunk, hát nekünk nagyon komoly tapasztalataink vannak, hát mi ezt az államot, ezt vezettük, Uszkvár, számoljunk csak utána 12 éven keresztül. 12 éves tapasztalatunk van, hogy kell ezt a. A hatájaépítés, minden. Hát nagyon sikeresítettük ezt Igen. az országot. Tehát voltak hibák, tehát talán nem A. Leningrád alatt harcolni, de, de ezek még vis történelmi vizsgálat alatt állnak, hát nagyobb történelmi rálátás szükséges ahhoz, Igen. hogy ezeket meg tudjuk itt télni voltak a pozitívumok, meg a negatívumok. Igen, tulajdonképpen. Végül is a föld, tehát néha éjszaka van, néha nappal, a virágok, a tavasz, az ősz, tehát a világ hát, így igen, így teljes. De jó, hát igen, de hát azt kell látni, hogy hol van a szakértelem, tehát ki az, aki igazán értehez a dologhoz, hát értelemszerűen mi vagyunk azok, aki igazán értünk, mert hogy rajtunk kívül senkinek nincsen ebben tapasztalata, hogy miért nincsen ebben tapasztalata senkinek, talán azért, mert nem engedtük, hogy tapasztalatot szerezzen bárki rajtunk kívül, talán igen, de a tény az tény, rajtunk kívül senkinek nincsen tapasztalata.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 A baloldali politikusokban, de főleg a baloldali emberekben szerintem gyurcsány színrelépéig mindvégig volt egy soha, ki nem mondott. De mégis mindvégig jelenlévő bűntudat a múltban elkövetett, hogy is mondjam, diktatúra miatt. Hogy is, hogy egy a, diktatúra. Hogy is hívjam a diktatúrát, ami úgy be, beficcent olyan erős 45 éven keresztül. Államkapitalizmus, ahogy TGM szereti nevezni. Igen hogy megkülönböztesse a kommunizmus ideájától. Igen, de... De, de nem tudom. Hát nem tudom, mert szerintem államkapitalizmus az az, amit, amit Kína csinál most. Most az nincsen különösebb kapcsolatban azzal, ami mondjuk Magyarországon 45 éven keresztül zajlott. Ja. Tehát azért az nem... Tehát, Na mindegy, hagyjuk a címkéket, de minden esetre diktatúra az volt. Azt tuti Ebben közösek vagyunk a mostani Kínával. Az Igen. akkori Magyarország. Minden esetre egy nagyon-nagyon kemény diktatúra, ami aztán egyre puhult és puhult, míg aztán végül abba a langy demokrácia posványba süppett, amit az MSZP testesít meg. És, és hát az a fő kérdés, hogy, hogy ez, a, ez a bűntudat, ez nagyon-nagyon ez sokáig míg fogva tartotta az embereket a baloldalon, vagy a a szocialista oldalon, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a nemzet antifasisztáit, mert Aha. talán így a legpontosabb, ez hogyan oldódott fel, hogyan tűnt el, és hogyan sokszorozódott, hogyan ö, multiplikálódott, addig, ameddig mára már gyakorlatilag eddig soha nem ismert, soha nem tapasztalt mértékűvé vált. Hát jött ugye a, a, a fletó, a jó fletó, a igen, a tökös távol a, a bal oldalon, aki Blair-i lendülettel, Aha. föltűrt ingel, levet nyakkendővel elkezdett a modernizáció és a piros büszkeségről beszélni. Igen, igen. igen. És, és az emberek Föld. a baloldalon. Úgy itták a szavait, mint még soha. Tehát addig azért ők azt megtanulták, hogy hát nekik azért van némi bűntudatuk, mert itt 40 éven keresztül azért é. embereket vittek el, meg nem tudom recs ki munkatáborban, meg én nem tudom. Tehát, hogy, de most már itt az ideje ezzel szakítani, és büszke baloldal. És egészen addig eljutott, meg. hogy ott, amikor megnyerték a választást, emlékszel, a tévéről, remélem, hogy, hogy tele volt fiatal a sátor, igen, meg igen, minden. Igen. Meg ő igen, volt a fiatalásra, az az aki olyan hatalmas tömeggyűléseket rendezett, hogy végig, végestelen végig az András hát úton azért, a... Hát azért, itt, tehát azért az... sok embert kivitt, nem? Hát viszonylag ez az sokat, igen, képás. de azért az, tehát azért az már egy dolog, hogy az Andrássyra szervezet és nem a hősök terére, Légos, de ez nem ez az azért mert a mi éjté, nem szűk az utca. Igen, de, ez az... A geszt, de ez egy gesztus is. Érted? Tehát a gesztust lássuk, hogy Büszke baloldal ki igen. az utcára, igen. együtt nagy tömeggyűléseket, mi előtte, évvel, meg, előtte. Éve, igen, Éveken keresztül riogattuk tele a mi médiát azzal, hogy az utcára vinni a politikát, jaj, igen. segítség! De abban a pillanatban, hogy megvan ehhez a kellő önbizalom, és megvan ehhez a kellő. Ez mindig hát, is, is a is demokrácia kelléktárában igen, volt. És igen, onnantól kezdve. A részvétel és a igen. demokrácia ünnepesül, nem? Ez a demokrácia. De, de, de, az, az, az az érdekes, hogy ha létezik ilyen, hogy büszkeség faktor, már pedig miért ne létezne, hiszen most hoztuk létre. Akkor azt lehet mondani, hogy Gyurcsány előtt, mondjuk vegyük 1990-t a rendszerváltást. Menjünk. Hát akkor hát olyan 12% körül kapott a parlamenti választáson az MSP, azt lehet mondani, de ők is, ők is azért kellően bűntudatosak voltak, de azért ők az, akkor az MSZP-re szavaztak. Azt lehet mondani, hogy 1990-ben a baloldalnak a büszkeség faktora az MSP közeli, vagy MSZP-szavazók, inkább így Igen. fogalmaznék, Büszkeség faktora az körülbelül olyan, hát olyan egy, egyes, kettes volt a tízes skálán mondjuk, mondjuk olyan másfél. Aztán... Aztán a következő választást megnyerték, és ez elkezdett így emelkedni. Lassan fölment kettőre, Hongyula idején. Aztán amikor, amikor elküldték Orbán Viktort vissza alcsútra, hogy esetleg nézzen körül ott egy kicsit a futballpálya környékén, akkor szerintem az már fölment akár háromra is. Megyesi, megyesi, de talán már három körül volt ez a, a faktor, Főleg a jóléti rendszerváltás, ez a 50%-os közalkalmazotti Tibéremel, fölvitt fölvitte olyan igen. három és fél négy, akár négynek a közelébe a, a, ezt a büszkeségfaktort. És akkor jött Gyurcsány Fletó. És előadta ezt a büszke, büszke baloldal pátoszt, és a baloldalon az emberek nagyon-nagyon fogékonyak lettek erre. és Egy újjászületés csillant fel És föl, Fölgyúrta ezt a büszkeségfaktort szerintem akár hétre. Tehát ja. akár egy hetes büszkeségfaktorig. Mondjuk ez még akkor sem volt fogható a Fidesznek a 99 9 feles büszkeségfaktorához, ami egyébként egy jó ideje már konstans, sőt minden vereséggel egyre nagyobb Egyes. és nagyobb lesz, de azt hiszem, hogy erről az előző órában már eleget beszélgettünk, hogy miért nő a büszkeségük attól, hogy a másik oldal mindenféle bűncselekményeket követel. Na már most. És akkor jött. A, hát először az első nagy pofon, az ugye a, a ezért kampány volt a választás megnyerése után, tehát miért kell megtenni, ha fáj. Érdekes volt, a választás előtt arról volt szó, hogy szárnyal a gazdaság, nagy a jó yeah, yeah, yeah. és, és hogy, hogy most már semmi más dolgunk nincsen, miután így ilyen, ilyen jól szárnyal a gazdaságunk, mint hogy modernizáljuk, tehát tegyük modernebbé, tegyük korszerűbbé, tegyük európaibbá ezt az országot, és akkor hirtelen jöttek a reformok címén, vagy reformokként nevezett megszorítások. Egyik a másik után. És akkor jött az ezért kampány, amelyben az MSP elmagyarázó, hogy miért kell megtenni, ha fáj. És akkor rögtön egy fogorvost, egy ilyen fogorvosi rendelőben mutatták a fogorvosnak a, tudod, ezt a kis tükrét, amit a szádba belerak, és hát ott a lyukas fog. de Érdekes módon erről a lyukas fogról nem volt szó a választások előtt, az akkor derült ki. Tehát Lehetséges, hogy a választások előtt jó lenne, hogyha felderítenénk, mondjuk egy, egy, egy diagnózist adnánk, és akkor utána eldöntheti mondjuk a kedves beteg, hogy melyik fogorvoshoz fordulna segítségét. Na de ez nem így történt, ezért kampány miért kell megtenni, ha fáj. Kicsit hülyének nézték az embereket, el is kezdett zuhanni a büszkeség faktor. Majd pedig jött összöd, és jött az összödöt követő, egész borzalmas, rettenetes, polgárháborús, hisztérikus utcán, gumilövedékkel lövöldözős, és, és aztán jöttek a reakciók Nos, az összödi beszéd reakcióira, vagyis jött a, a komplet felmondása az emberi jogoknak, ege, és, ege. A, és a leszámolás, leszámolás az utcán nem Itt viszont, bocs, és itt, itt egy az embereknek egy részének, hogy itt még jobban kiábrándult a, a balból, meg a libből, és ott volt egy réteg, meg van, aki szerintem már teljesen átment az abszurdba, a kognitív diszonanciának a a valamilyen tankönyvi megjelenésében, a egyszerűen nem vesz tudomást arról, amit lát, és aki szerint az összödi beszéd az egy büszke igazmondás volt, amit csak azért értelmeztek félre, mert kivették, mert hogy csak egy részét idézték. az hallgassa meg az egészet, és sokkal gyurváltak ki lesz ez baromság. Amit kivettek belőle, az a rész, amit kivettek belőle, az pusztán csak brutálisan felháborító. Viszont, ha az egészet meghallgatod, az leleplező és megvilágító erejű. Tehát még, akkor látok, hogy mit csináltak igen. ezek meg. É, hát, ha csak azt hallgatod meg, akkor azt hallott, hallod hallott ki belőle, hogy hát ezek tényleg nem kormányoztak semmit, ezek még. tényleg ezé, tényleg nem alkalmasak arra, hogy vezessék az országot. Ha még végighallgatod, akkor kiderül, hogy szűkök ezreivel. Ez akkor rájössz arra, hogy te jó Isten, mit csináltak meg velünk. Tehát az sokkal durvább, ha az egész. Ezt jó így mondani, ezt szokták mondani, hát ez csak így kiragadták. Jó, hát. <gül> ez, tehát Ezt is sikerült valakiknek így pozitívan értékelni, és utána természetesen a rendteremtést, ugye, Gergényi részéről a rendteremtés. Uh, szóval e, e, e, itt, itt, itt, itt, itt, itt, viszont. Szóval itt, itt szerintem szétszakadt a büszkeségindex, valakinek visszazuhan nullára, valaki meg valahogy ebből sik, gyártott magának alapot, hogy szeresse ezt a dolgot. Az <gül> Ozóka írja nekünk, hogy az a párt, amely a rendszerváltást személyes kudarcként élte meg. Ez egy idézet volt, Aha. mégpedig a Fletó őszödi beszédéből. Tehát az a párt, itt ismétlem, mely a rendszerváltást személyes kudarcként élte meg. Aha. Hát, hogy, hát szerintem arra, az, lennem, arra utalt, hogy ezzel a vesztes mentalitással kell szakítani, és végre bátran, keményen szembe Orbán viktor nem össze szarni magunkat, hogyha Orbán é. Viktor kinyitja a száját, vége a bűntudatnak, és Nagyon hatékonyan rángatta ki ebből egyébként Gyurcsány a a, az MSP és a környezetét, hogy aztán az összedi beszéd beszédet követő fél év során olyan szintre zúdítsa vissza a baloldalnak ezt a bizonyos önbizalom a vagy indexét, ahol az sosem volt. Tehát még a rendszerváltás környékén is olyan egy-kettő körül volt, nullára, a nullára az egy volt dolog. Egy dolog van, ami segít, Tehát. egy dolog van, ami segít a baloldalnak. És ez mi? Hát az árpád zászlók. Pont, meg Orbán úgy álltál Viktor. az Orbán Viktor, igen. Viktor. De az az egyetlen alap, amire az em bizonyos embereknek úgy föl tudja ébreszteni, mint egy mint egy, a mint egy, mint egy antibiotikum, ahogy a az ellenszereket, a a amiket, az immunitást fölébreszti. Orbán. Ugye, egy a Orbán Viktor, és fölébred a baloldali Persze. emberekben és mindenki, az antifasizmus. Mindenki, aki most... már, már, gyűlöl, már, már gyűlöli gyakorlatilag az MSZP-t, meg Gyurcsányt, az is el fog menni 2010-ben, és ezt komolyan mondom, hogy a Gyurcsánynak az egyetlen egy. A, sőt az az antibiotika az, az Orbán egyetlen Viktor. egyetlen egy esélye, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök jelölt is. És ők tudják ezt. Tehát egyébként a fő kérdés, ha az a fő kérdés, hogy ki a legfőbb felelőse annak, hogy 2002-ben az MSZP megnyerte a választást, Orbán Viktor, mert ha nem ő lett volna a miniszterelnök jelölt, nem lett volna esélyes. Egyébként, egyébként szerintem erre lehet, hogy rájön majd ez a Fidesz. Mert ez a Viktor, ez egy stratéga azért, tehát hogy ezt így meg kell neki hagyni, és, és lehet, hogy erre rájön, és akkor nem ő fog indulni, és akkor valami Fideszes miniszterelnök lesz. Ami nem egy túl releváns tény, csak elemző. Polgi írja, aki egy, balolda, egy jobboldali csávó lehet, hogy Tok ti értelmes dolgokat is mondani. Na látod. Na látod, elég volt kivárni az, hogy az MSZP-ről beszéljünk, de ez a szörnyű egyébként, ez a kettős látás, érted? Jó, a az első felében még primitív hülyék voltunk, mert akkor a Fidesznek a visel dolgairól volt szó, most meg hogy az MSZP-ről van szó, most már, most már tudunk már mivel értelmes dolgokat is, lát, van, most is, is most most van. Most vannak, is is vannak, is, az is, az minden vannak embereknek politikai ízlései, nincs ezzel semmi baj. Legfebb nem értünk egyet. Szóval az az érdekes, hogy Gyurcsány volt az, aki felépítette egy sosem látott szintre az MSZP-nek az önbecsülését, illetve az MSZP szavazóinak az önbecsülését, és aztán visszazúdította egy sosem látott szintre. Minden alá. A bányász segge alá. Igazából azt lehet mondani, hogy Gyurcsány az én gyanúm szerint, az én elképzelésem szerint, amikor őt kitúrták a kizből, akkor nagyon-nagyon kemény fogadalmat tett, hogy ő vissza fog térni. És hogy ő az egész az egész országot fogja vezetni, és hogy meg fogja mutatni ezeknek, hogy, hogy kit kivel ki, hogy kit ki onnan, hogy ki is vagyok én, majd megmutatom. Nyilvánvaló, hogy mindenki érezte már ezt, ha mondjuk ott hagyta a nője. És akkor arra gondol, jó gondolni erre, egyébként jó, jó, jó yeah, ezzel yeah, a gondolattal yeah. játszani, yeah, hogy majd, majd 15 év múlva, vagy yeah. 20 év múlva, amikor majd én leszek a nem tudom én legnagyobb vállalkozó, legjobb, meglátjátok. Vagy, nagy, vagy nagy ember leszek, nagy sikeres ember yeah. leszek, és gazdag, te meg majd a, az ajtómat fogod kaparni, ott fogsz csúszni-mászni az ajtóm előtt, és én akkor tudod, mit csinálok? Tudod, mit csinálok? Azt mondom, hogy gyere, lenyalhatod a talpamat, fűzhetsz nekem teát, és szolgálhatsz engem. Ez lesz az mert én válaszom. Nagyon-nagyon sokan egyébként ezzel vigasztalják magukat is, ez érthető dolog, mert amikor az embernek megalázzák az egóját, akkor az ember számára ez egy olyan gondolat, ahova tud menekülni. Hát igen, csak elég szomorú, hogyha, hogy, hogy olyan a kiválasztódás a politikában, hogy ezek az emberek ilyen motivációkból ö, nyernek. Szóval ez hát, hogy az, hogy ezt jutalmazza, igen. Na most egy puha mehel, meleg paplan, amibe bele tudsz bújni, és ami megvéd téged abban a nagyon-nagyon sértett állapotodban, amikor téged a csajot kirúgott. Na most pont úgy, ugyanez volt a helyzet. A gyurcsánynak a csaja a kisz volt, és őt a kiszből kirúgták. Ténylegesen, ki csapták a kízbölt. Akkor Gyurcsány ezt? elhatározta, hát le, fingom nincsen. Aha. Aha. Lehet, hogy, hogy magas stumf így. De, nem tudom. De, de az, azt, arról nem tudok, hogy miért, miért csapták ki őt onnan, de lehetséges, hogy azért, mert, mert mondjuk féltékenyek voltak rá, lehetséges, hogy azért, mert látták, hogy tehetséges sávó, már ami a verbalitását illeti, vagy így van benne harizma, vagy én nem tudom, miért rukták onnan ki. Minden esetre ő akkor elhatározta, hogy ő megmutatja. Legalábbis én ezt így képzelem el, hogy ő majd megmutatja. És ő megmutatja. És, és ő onnantól kezdve minden egyes nap azért tett, azért dolgozott, már ami mi munkának tekintjük mondjuk a privatizációt, <gül> hogy ő egy nap elfoglalja a helyét az MSP élén, és alávesse azt az egész bandát, aki őt annak ideje csinálta, És meg is csinálta. És, és bebizonyította Na most az a szörnyű, hogy normális emberek általában túlteszik magukat ezen tehát kirúgott a csajom elhatároztam, hogy 15 év múlva felnyalatom vele a parkettát de aztán eltelik egy-két év ja. és én találok egy másik csajt magamnak vagy találok egy másik életcél megvilágosodok annak. nem kell hozzá megvilágosodni, egyszerűen csak tompul bennem ez az egész és, és nem is őt felejtem el meg nem is a sérelmemet nem egyszerűen túl magam ezen az egészen. Meghaladom az életemben nem. ezt a dolgot. De úgy tűnik, hogy vannak monomániás emberek, és az a fletó is egy ilyen lehet. Akik egyszerűen nem tudják, nem képesek túltenni magukat egy ilyen sérelmen, hogy őket annak idején Ez hát, Az a baj, de az a baj, Robi, hogy és az élet. Érlesz? hogy az élet is Hogy igazat neki, mert, ne mert összejött, mert ügyes srác volt. Ez... Hát a jó igazat, igazat adott neki, és nem, mert hogyha ő összöd után egyébként. Amikor már ő ezt megvalósította. Tehát átvette az mszp t a béka segge alatt volt az a párt akkor, amikor ő átvette. Esélye nem volt arra. De tényleg esélye nem volt arra, hogy megvel megnyerje a következő választást. Egyesít kitúrta, a pártot átvette, a következő választást megnyerte. Gyakorlatilag ez az ő személyes sikere. Ezt a sikert ő érte el, hogy 2006 ban azt a választást megnyerte. Úgy, ahogy érted, olyan módon, ahogyan, de a dolognak a belső logikáját követve nem mint demokraták nem mint az alkotmányosságban hívő emberek, érted? Hanem csak technokratikusan vizsgálva ezt a dolgot. Ő ezt a dolgot megnyerte, elérte, megmutatta, bebizonyította az MSZP-nek, adott az MSZP-nek négy plusz évet, ráadásul egy példátlan dolgot hajtott végre, mert addig ebben a 15 éves történetben nem fordult olyan elő, hogy valaki ismételni tudott. Eléggé kellett szorítani a kormányról hogy ez négy év legyen. De meg tudta csinálni, és azután, hogy ezt megcsinálta Miután kiszivárgott az összödi beszéd, neki annyi lett volna a dolga, hogy azt mondja, hogy Köszöntem gyerekek, itt voltam, megcsináltam nektek, itt van nektek, most még négy éven keresztül a kormányzás, Én lelépek, két, kétszer voltam miniszterelnök Magyarországon, megcsináltam, amit rajtam kívül soha senki, Én vagyok a király, viszont látásra összöd után lemond, jöjjön Szili, Kati, vagy én nem tudom akár ki, És most az MSZP jobban állna, talán jobban állna, mint a Fidesz. Át, hiszen, hiszen az MSP mi lenne most? Az a párt, amelyik megszabadult Gyurcsány Ferenctől, megszabadult a hazugdémontól. Elkergette őt, és csak hogy Gyurcsány. De Robi, Robi, milyen, náj, várjál, Robi, nem, egy, nem, ez abszolút nyitva áll még. Ez abszolút nyitva áll, nagyon sokan mondják, és én egyet velük, hogy van esély arra, hogy ezt a szocipát lejátsza magában, hogy ugyanúgy, ahogyan a megyesít sikerült. Tehát a, a a megyesít sikerült belőle váltani és előjönni egy ilyen izével, egy ilyen újbalos magyar blerrel, ugyanígy mostan a szocik lejátszhatnak egy hasonlóan álszent ilyen baloldali fordulatot, ahol levetik magukról Gyurcsányt, és akkor megint kaphatnak négy évet. Egyébként az a vicc, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez mind a kettejükönnél föláll ez a lehetőség, hogyha Gyurcsány lép vissza és eljátszanak itt valami baloldali izé, kamut, akkor, akkor van egy esélyük a, a szociknak, hogyha meg a Fidesz veti le az Orbánt, akkor meg nekik van egy esélyük, hogy ö, szintén hasonló módon megjelenek egy választást. Kérdés, hogy ezek most valamelyik visszalépe, vagy, vagy itten megint az lesz, hogy ezeket a, a gyurcsánytól megszabad. De várjál, ha most kirúgják a gyurcsányt, akkor miért rúgják ki? már nem rúghatják ki azért, amit összöd, összöd előtt csináltak. Le, hát reformokon lehet, veszni, hát folyamatosan itt egymás világos, az Világos, akkor az MSP egy alkotmányosságért aggódó párt színében tűnhetett volna fel, ha akkor rúgják ki, ha után rúgják ki. Most meg megvédik a, nem tudom, szociális vívmányokat. Egy balhé kitör, egy igazán, egy olyan valami <coughs> zaft, és ott lehet, hogy lesz valami. Ritkán hallgatlak titeket írja az SMS író, de ez nagyon faszal, hogy most beszéltek, igen, idézi az MSZP kampánydalát. Ma ez a magyar politika, ez a közélet. Sajnos. 2005. november írja Zozóka. Fletó leteremti az MSZP-t, hogy szó sem lehet megszorításról. Yeah. 2006. Aha. 2006. május Fletó lecseszi az MSZP-t a semmit tevésért. Ezek után ősszel az egész világ előtt hülyére vettem MSZP egy hangulat bizalmat szavaz Fletónak, és még pártelnökké is választják. Egyébként ismer valaki ilyen jó ilyen forrásokat, ahol így össze vannak szedve a megfelelő kiemelésekkel, hogy mit, mit mondott Fletó, mikor, mit mondott Orván, mikor. Ezért Ez ezek hiányoznak, ezek az archívumok. Néha így választások előtt kiad a Fidesz egy füzetet, hogy meg az emeltek tények és hazugságok, ilyesmik meg szoktak jelenni. Nem tudom, van-e az interneten vagy bárhol máshol egy ilyen jó összefoglaló. Ha valaki ismeri akkor írja már meg az sms szemre. Mennyi? 30? 30, 30, 88, 1, ugye? A06, 30, 30, 30, 88, Oké, teszi. Érdekes módon mostanában nem hallom Flat olyan sokszor a büszke baloldalról beszélni. Nem? Mostanában nem. Aztán mely neve nem olyan nagyon beszél? Lacek írja, az usa 9.11 9 kellett a törvényes elnyomáshoz. Lást Petriotekt, Fletó viszont sokkal kifinomultabb. Nyomott egy összödöt, és kész. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Itt az ideje, hogy néhány szót ejtsünk a kisebb pártokról is. Mondjuk a, a küszöböt mindig valamely, majdnem azt mondtam, hogy isteni csoda folytán, bár inkább, inkább beszélhetünk sátáni csodáról ebben az esetben, Megugró két pártról, az MDF-ről, illetve az SDS-ről. Akik egyébként, akiknek a, a parlamenti tagsága még annak tükrében sem mondható üdvösnek, hogy különben két párt lenne. Sokáig azt gondoltam, hogy jó, hogy legalább ezek benn vannak a parlamentben, legalább nincsen kétpártrendszer. Aztán meg rájöttem arra, hogy dehogy jó, hogy ben vannak a parlamentben, inkább tűnnének el onnan, mert akkor legalább nyilvánvaló lenne mindenki számára, hogy kétpártrendszer van, mert így is az van, meg úgy is az lenne, csak akkor annak is hívnánk. Tehát a mostani kétpártrendszert rendszernek hívjuk. Mert ők megtévesztik, ami valóságérzékelő. Igen, mert ez az öt egy ez az Importár, ez a KDNP. Jó, az, jó, arról arról szóval nem is az... szabad beszélni. Tehát az de most komolyan, tehát, hogy ha valaki tudja, hogy mi a különbség a kdmp meg a Fidesz között, azon kívül, hogy a Fidesz bizonyos symákra azt mondja, hogy akkor ez a KDNP. Meg is ők kommunikálják, akkor az írja már meg nekünk legyen széles a 030-30-30-88 egyes SMS számra. Még az is fölmerült valami narancsos cikkben, hogy majd az Orbán lelép a KDNP-be, és a Fidesz meg maradt. Fidesz, is akkor, mint a német de ez az a szem... CDU, meg CEU, ami nem tudom, mit rövidít, de azért így bemondom. Hát, az, hát a keresztény demokrata és keresztény szocialista párt. Igen, igen, igen. De ez, de ez a, ez, ez ez a, a de, de ócska szemfényvesztés, de tényleg. És, na jó, beszéljünk egy kicsit az sds ről Jó. Um, hát... Uh, Hát mi, ők mindent mi, mi, mi, elárultak, minden amit valaha liberalizmus igen, jelent. Róluk is így nehéz beszélni. Egyébként nem. Szóval az a vicc, hogy nem. Mert ugye ez a, ez a gazdasági liberalizmus, amit mindenki követ, úgy, úgy kvázi, ugye? Hát ebbe a parlamentbe, Ők, ők ezt tényleg, ez tényleg így nyíltan, ö, ilyen, hogy is mondjam, fundamentalista, ideológiailag maximálisan elkötelezett Módon ére. Radikális módon képviselik Igen. és hajtják végre. Igen. Na ebben van teljesen igazad. most ragadtad meg a lényegét a tökétennek ennek a pártnak. Megmondja, hogy miről van szó? Szerintem? Na? Az összes párt a parlamentben sem csak más szerző párt. Ideológiailag el nem kötelezett, az összes ideológiát úgy használja, mint egy kurvát. Igen. De tényleg mint egy kurvát, amit megvet kilóra, aztán használja, amit ki nem elégül az kész. eldobja, Igen. mint a Szart. De tényleg Igen. ugyanezt csinálta a Fidesz a liberalizmussal. Hát, amit tudta, használni, amíg az menki működőkes volt, addig jó volt, aztán, amikor már nem kellett, akkor el dobta és fogta helyette Ejjj. a konzervativizmust, és azzal játszott tovább. Tehát ez, Pontosan ugyanilyen az összes párt, ugyanilyen egyébként az MSZP-nek is. Annak idején ők a, a proletár diktatúrában hittek. Ők a munkás paraszt kormány élén építették a szocializmust. Aztán abban a pillanatban, hogy fordult a, vi a világtörténelmi kocka, abban a pillanatban eldobták, és ők lettek a legnagyobb Ejjj. demokraták, ők a, elkezdték az Európai Uniót építeni. Ezek mind ilyenek. Az SDSZ nem. Nem, ők nem. Tudod mi a félelmetes Meglelődés, az SZDSZ-ben? Hogy ők hisznek is ebben. Tehát, és szerintem pont ezért sokkal veszélyesebb az SZDSZ, mint az összes többi párt, mert az összes többi párt számára a neoliberalizmus az semmi más, mint egy Világpolitikai racionalitás. Igen. Hát most ez a világpolitikai racionalitás, ehhez kell igazodni, ehhez kell alkalmazkodni. Az SDS számára nem. Ők az a legvallásosan vallásosan kapitalisták. Őnekik ez a hitvallásuk. Ők valóban hisznek ebben, ők valóban ragaszkodnak ehhez, ők tűzzelvassal képviselik ezt, ők elkötelezettek ezek. Mert azért Ha valaki gyűlöli ezt a rendszert, amiben most élünk, akkor az vesse meg a négy parlamenti pártot, de az ötödiket Az SDS-t. nem megvesse. Az ötödiket, Az SDS azt utálja, mert ők valóban képviselik ezt. Ők nem pusztán használják, nem pusztán felhasználják ezt. Ők valóban ez iránt elkötelezettek. Azonban, tehát hogyha már ezért itt tartunk, mert most még az jönnek ki ebből, hogy az SZD mint mind valami ilyen igazmondó pártként ugye, emelnénk ki, de hogy azért nekik is van a másik rész, van az emberi jogi téma. Na, ott már Arra ott már, ott már már így néha, igen, néha de nem. De ők, nem nem, ők, ők igazából őket nem érdeklik az emberi jogok. Őket a tőke szabad mozgásának a joga érdekli. Tehát ha jogokról beszél, Jó. akkor ő mindig De a, a mutilacionális szerveződésének a jogáról beszélnek. Most, most, most nem csak az SZDS-ről. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek most az egész politikai úgynevezett elitre gondolok. Én, én, nem, én azt gondolom, hogy sokan közülük azért valamilyen módon hisznek abba, amit ők mondanak. Más kérdés, hogy utána, hogyha bármilyen körülmény, vagy idézelben kényszer, vagy valami, vagy szólnak fentről, vagy valaki magyarázza, hogy most ezt miért nem kell képviselni, akkor nagyon szívesen izé, hátat hajtanak ennek, és ö, hogy is mondjam, tehát megváltoztatják a véleményüket. Ez, ö, tehát hogy, hogy, hogy, hogy mit tudom, egy jobboldali, jobboldali és hisz abban, hogy, hogy uh, kevesebb szolidaritás, még ugye miről szól a jobboldali gazdaságpolitika, de hogyha az Orbán Viktor most itt elkezd nekik arról beszélni romantikus beszédeket, hogy, hogy szolidaritás meg is, és akkor így elhitlik, akkor úgy félredobják egy ha? időre. De majd amikor egyszer eljön a jobboldali hatalom átvételjött és megmutatják azt, hogy mi az igazi mi az igazi neoliberalizmus meg hogyan kell beleszarni legalább ennyire, hogy mi lesz a szegényekkel, akkor majd visszaváltanak. Akkor majd újra emberi jogvédő párt lesznek. De azt gondolom, hogy vannak ezek a pillanatok, amikor így őszintén gondolják, legalábbis nekem úgy tűnik. Melyik ügyben? Nem Múltkor, meséltem már Igen, múltkor, bocs, hogy. Múltkor ott ültem a fővárosi közgyűlésen, ami egyszer havonta van, budapestieket meghívok, hogy menjenek el. Ez a Váci út 62-64 egyszer havonta, totálisan nyilvános és ott végignézhetik egész nap bármikor, ahogyan Dembski, Tarlós, Humwald, és Pokorni, szóval az egész társaság egymással vitatkozik, meg és, és és kaotikus körülmények között próbálják a várost vezetni, és és itt látni, hogy hogyan változnak, attól függően, hogy kitette le az asztalra az előterjesztést. Hogyha saját előterjesztés van, akkor ilyen pártállami ízét látsz. Tehát akkor senki nem kérdőjelezi meg a saját pártásának az ízét. Soha, soha. Egyszerűen. Ilyen, ilyen nincs. Hát nem is lehet. Na most, amikor viszont az ellenzék, vagy akár még szdsz mszp is, akkor meg jönnek ilyen egészen néha ilyen hirtelen ilyen racionális lényeknek tűnnek. De én láttam, hogy Demszki, amikor egy szocialista izét kritizált, és valamiért nem tetszett neki, hogy a szocialisták akarnak a 13. kerületben magas épületeket építeni, és, és itt tök, egy pillanatra itt tök szimpatikus volt. Néztem, hogy jé, ilyet is tud ez a csávó. Na ez volt az egyik napi rendi pont a 64-ből. A többi 63-ban pártállamizmus, meg nem kérdőjelezés, totális csőd. De azt akartam ezzel a hosszú és kicsit széteső beszédemel mondani, hogy szerintem vannak nekik ilyen valamilyen részeik így az agyukban, meg a szívükben, ahol még van valami, amihez néha visszanyúlnak, csak ezt általában fölakasztják. Ez a... már a vallásvilága egyébként. Miért? Te, te hiszel ebben. Igen? Hát ez olyan, mint amikor Luke Skywalker mondja a Darth Vadernek, hogy ez... apám, én tudom, hogy még van benned valami jó. De ez a Nekem Neki én ezt, ezt Te személy szerint hiszel ebben. Ez nem azt akarom lebe. mondani, hogy de, ez... de utalnak ezek a, ezek a tiszta pillanatok. Hát de, ezek utalnak fel, nem, nem kell nem bevenni. politikai racionalitásnak a részei. Ez arról szól, hogy az ellenzéknek a felvetéseire, vagy a másik párt felvetéseire, yeah. még ha koalícióban is vagyunk, arra a politikai racionalitás meg a gaz mert a hétköznapi racionalitás eszközeivel is tudok reagálni, de a sajátjaimra soha érdekes módon. Igen. Akkor, amikor a racionalitásomat, akkor, amikor az emberségemet, akkor, amikor a tisztességemet így tudom váltogatni, mint egy szaros a tisztára, ja, ja, ja. akkor ott nem arról van szó, hogy még marad bennem némi jó, hanem, hogy tudom, hogy mit jelent a jónak látszani, és tudom, mit jelent a racionálisan, a saját lobbiaimnak megfelelően dönteni, és ezeket okosan tudom váltogatni. Jó, egyébként na, erről van szó. Na, egyéb, jó. Egyébként egy dolgot tisztáznék attól függetlenül, hogy kinek van igaza. Tehát az az esetleges jó csíra, ami van ezekben a politikusokban, abszolút elégtelen arra, hogy mondjuk én megbízzak bennük, és, és voksat adjak neki. Tehát hangsúlyozom, ez csak egy ilyen elemzés, egy elméleti kérdés, hogy van-e a jó csírája Demszki Gáborban és Tarlós Istvánban, nem arról van szó, hogy esetleg ilyen szavazat közelbe lennék, csak így megfigyelem őket. A másik, a másik érdekes történet az SZDSZ-szel kapcsolatban, amikor Tanai Marcelék még az attakban tevékenykedtek, megkeresték az összes pártot, hogy felszólítsák őket, hogy ugyan már vonjuk vissza a csapatainkat Irakból. Aha. Azt kell tudni, hogy az iraki háborúban, egyébként Afganisztánban is négypárti konszenzussal vagyunk jelenleg. Jelenleg is, igen. igen. És elmentek mindegyik pártnak a vezetőihez, és mindegyik pártnak elmondták, hogy hát ez a háború, ez egy borzalmas dolog, és ugyan már vissza kéne vonni a csapatainkat is. Hát mindegyik mi válaszoltak válaszoltak MSP-nél, MDF-nél, a Szentnél, MDF hogy igen a háború borzalmas, de értsék meg, hogy geopolitikailag, meg világpolitikailag, meg az, a, a, a NATO, meg, a, meg az Euróatlanti meg amit nyomták a süketet. De ennél is. De, de legalább magyarázkodtak. Ilyen. És akkor oda mentek az SDShez, az SDS tudott, hogy reagált. Oly. Büszkén kihúzták magukat, és azt mondták, hogy igenis, a terrorizmus elleni harcban Magyarország büszkén, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia és a terror elleni koalíció oldalán, és előre is gyerünk ezt. Tehát Úgy, ez a különbség, tehát erre mondom, yeah. tehát ezt mondom, hogy ez a lényeges különbség, hogy az egyiknek eszköz, amit használ, a másiknak cél, amiben hisz, yeah. ennyiben sokkal rosszabb, yeah. borzalmasabb. És az MDF-ről is azért szerintem ejtsünk néhány szót, amely MDF. Érdekes módon a választások előtt azzal érvelt, hogy itt a két párt egyik rosszabb, mint a másik, az egyik 70%-ban haszonélvezője anyagilag és politikailag, a másik 30%-ban, és hogy ezt a, mind a két párttal szemben a, itt a tisztességnek, a normális Magyarországnak a választása, az MDR, stb. Tehát úgy léptek fel, mint akik le akarják váltani, mint akik meg akarják szüntetni a jelenlegi oligarhiának, a jelenlegi politikai garnitúrának az uralmát. Majd pedig, érdekes módon, mostanában elkezdett ennek a kommunikációnak köszönhetően fölfelé kúszni az ő népszerűségük. És most már szerintem valami 7% körül vannak, úgyhogy megnőtt az önbizalma is Dávid Ibolyának. Úgyhogy a legutóbbi kongresszusukon, vagy bár az MDF-nél úgy hívják, hogy országos gyűlés, azt hiszem. Szóval a legutóbbi országos gyűlésükön Dávid Ibolya már azt mondta, hogy 2010-től az MDF az már megkerülhetetlen kormányzati tényező az lesz. Tehát érdekes módon, az MDF az utóbbi néhány hónap alatt, mondjuk úgy, hogy az utóbbi egy év alatt, eljutott oda, hogy ahelyett, hogy leváltaná a jelenlegi politikai garnitúrát, a helyet együtt akar kormányozni velük. Akár melyikkel is. Aha, tehát érdekes módon ez alatt az egy év alatt az MDF szerint, vagy Dávid Ibolya szemében ez a politikai garnitúra kicserélődött, vagy akkora minőségjavuláson ment keresztül, hogy mi egy évvel ezelőtt még kígyódbékát kiabált rájuk, sőt, mostanában is szokása, a annak ellenére ő 2010-től, lehet, hogy abban bízik, hogy 2010-re megjavulnak. 2010-től közösen akar velük kormányozni, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Dávidi Bolya sem különb semmivel sem a deák vásznál, pontosan ugyanolyan, mint a többi, és ezt onnan is lehet tudni, hogy annak idején azért az Orbán kormányban bizony igazságügyminiszter volt, és tudhatjuk jól, hogy addig, amíg ő haszonélvezője volt, tehát addig, amíg az MDF ne az Fidesz őt nem szalámítta be, hanem a hatalomba beemelte és közösen kormányzott vele, addig ő százszázalékosan kiálta mellett a fajta kormányzás mellett, meg a fajta politizálás mellett meg emellett az egész mocskos rendszer mellett, aztán, Jó, amikor, aztán amikor sorra került ő is meg a pártja, pontosan úgy, ahogyan beszalámizta korábban a, a, a kis gazdapártot, a mi épet, ahogy beszalámizta Orbán Viktor pontosan ugyanígy a KDNP-t. Amikor rákerült a sor a, az MDF-re, akkor ő, a, ő lett a legnagyobb demokraták aki ellenáll ennek. Valójában csak a bőrét mentett. És, és, és itt van egy dolog, amit újra és újra fel kell idéznünk. Tehát, aki nem emlékszik, hogy a legutóbbi országgyűlési választásokon az MDF és, és tisztelett társasága közötti viszony. Igen. Hát azért Leistinger Tamás. És Azt még a Leistinger és kihagyva munkhandor. is. Nem. Én most azt és akarom kiemelni, a... hogy volt Ugye az MDF, mint tudjuk, nem egyéni képviselőnkét jutnak be a parlamentbe, hanem épp, hogy túllépik az 5%-os küszöböt, tehát a listáról bejut, mit tudom én, úszkve 10 képviselő. Amikor ők tervezték ezt a tíz képviselőt, az azt jelenti, hogy van 10 hely. És a tíz helyen ott van Dávid Ibolya, Iboja, ott van Herényi, meg mit tudom én, még van ennek az pártnak összesen még két-három ismert neve, és van egy pár másik hely. És ezen a pár másik helyen olyan nevek szerepeltek, akiket az MDF-nek a törzsgárdája még csak nem is ismert. Aha. Nem ismerték Erre őket. Erre emlékezhetünk. Érted? Nem ismerték. Nem ismerték. A miért? Áll, az Azért, őket. mert a Magyar Demokrata Fórum pénzért árult helyeket a magyar országgyűlésben. Uh -huh. Pont. Uh -huh. Ez a normális Magyarország programja. Uh -huh. Úgy, ahogy tegnap emberek vettek jegyet, hogy typo negatív koncertre menjenek, valaki Rolling Stones-ra megy, arra még drágább, és Dávid bojánál eladó jegyek a magyar parlamentbe. Hmm. Orgazdaság? Vagy hogy nevezzük? Az a, az, az időpont jött el, még pedig a műsor utolsó 10 percére vonatkozó kérésünk, felszólításunk, javaslatunk a kedves hallgatóknak, hogy a 2234881-es telefonszámon mondják el nekünk az impulzusaikat, mindarról, amit előadtunk az elmúlt két óra során, tehát mindarról a gyalázat dömpingről, amelyen elárasztottuk az étert és a fületeket, azzal a, legyetek szívesek némi visszajelzésben részesíteni bennünket. 0630 egy az SMS számunk, amelyen az SMS reakcióitokat várjuk mindarra, amit itt elhangzó. Szóval eddig, halló, halló. Jó estét! Jó napot kívánok! Jó napot! Szóval az az igazság, hogy meghallgattam én ezt a műsort, és hát hány ingerem van? Az egész magyar politikától. Nem arról volt hogy ez az apokalipszis értél. <gül> Arról volt szó, hogy az apokalipszis részvénytársaság az nem reflektál a napi politikai bulvárra, de néha elemző igényel azért beszél, beszélgetünk Ez De be az, az elmúlt tizenké, Azért az elmúlt, 17, el, de hát az elmúlt 17 évről beszéltünk, tehát próbáltunk azért átfogó ö, véleményt alkotni, hogyha érthető. Tehát azért nem a csip ügyekről beszéltünk. Értem én, de nekem amúgy is hány ingerem van az összes politikustól. Egyébként nagyon örülünk, hogy sikerült egyfajta új ö, igény, igény természetet kiváltanunk belőled. Tehát, hogy, hogy igényelsz az ettől a témától való elkülönbözést a részünkről. Ennek mindenképp örülünk. Na, igen, igen ez, én sem sértődöm meg, mert végül is megértem, és robi is itt mondogattuk a műsorájában, hogy azért ennek van egy kis ilyen retró ízen, e, hogy, hogy nyomjunk egy ilyen alap nézzük az meg álló. az alapokat? Igen, ezek, ezek az alapok, tehát innen indulunk. De azért reméljük, hogy nem lesz minden nap. Ilyen úgy, hogy nem vettük a, a kérést, azt gondolom. Beszéltetek volna inkább a ivóvízről, Ki kipalackoznak. Az egyik legjobb példája az apokalipszis részvényeknek. Ja, mármint hogy a Coca-Cola ivóvízet áll? Nem, Általában. Azok a palackos, ásványvízok, aha, aha. Ennél jobbat nem lehet kitalálni. Uh -huh. És miről beszéljünk még? Mindenféléről, bármiről, csak politikáról nem. Hát a politikusokat utálom. Tök jó, tök jó egyébként ezt a hallgatót, ezt, te vagy a, te, de egyébként te vagy az, te vagy az a hallgató egyébként, akinek csináljuk ezt az egész Szeriát. Te vagy a személy szerint, de tényleg, pont ilyen hallgatókat, tehát ezt a fajta szemléletet akarjuk kinevelni, aki elfordul a politikai bulvár mocsokságától. Köszönjük. Én köszönöm. Hello, hello. Köszönöm. Hello? Hello? Lehall, a rádiót? Oké. Okay. Hát csak egy gondolatot szeretnék elmondani nektek, hogy amikor, tehát itt a független értelmiségekről van szó, hogy amikor a nemzeti oldal van hatalmon, akkor a független értelmiségek azok vérkőkemény ellenzékiek, amikor a foszlipsi oldal, akkor... De, de, már a, de már a nevezéketben benne van az, hogy milyen óvján párti vagy. Tehát az egyikra azt mondod, hogy nemzeti oldal, a másikra meg azt, hogy szocilipsi oldal. Tehát, hogy ez a, tehát, de De ezzel azt állítod, hogy az egyik oldal az nemzetibb, mint a másik. Én meg Igen. azt mondom, én meg azt mondom a... hogy egyik oldal sem különösebben nemzeti. Egyébként. Ha a oldal van hatalmon, akkor, akkor, meg, akkor jönnek ezzel a szöveggel, hogy á, mind a két oldal szar, á az összes politikus szar. Hát, ezt így 15 éve megfigyeltem. Hát, de, de én, ezt nem, én ezt nem most gondolom így. Tehát nem mostantól gondolom így, vagy nem attól gondolom így, hogy most. Érted? Ó, oké, ez nem csak, csak rázok ne ezt... Te azt gondolod, ha mondjuk tavaly a a, az, a, ki is a, az Orbán Viktor nyerte volna a választást. Akkor, én, akkor én most kibebújkálnék bebújkálnék a a segében. De mond, bocs, mondta az úr, hogy nem ránk gondolta. És én jaj, jaj. egyébként egyetértek. Egyet, és, és egyébként uh, ez az úgynevezett független értelmiség, ami alatt most azért mégis csak itt a baloldali holdudvarról beszélünk. Igen, igen. Én igen. azt gondolom, hogy. Uh, Ö, ezt egyébként valaki már megírta előttem, hogy tulajdonképpen annyiban intelligenc, vagy, Tehát ez vagy, vagy ügyes? Tehát feeling vagy, hogy Aj, jaj, hát Csak hogy kicsit ügyesebbek annyiban. A házi soha nem mondott, hogy, ott, hogy a két oldal hasonló. Hát. Soha. S a a független attól, hogy ki van hatalmon. Ez nem jó példa. Ez nem jó példa. Nem mondott tiát. Ő, ő, ő, ő folyamatosan és következetesen a baloldalnak a szekerét tolja. Vagy az úgy nevezett, vagy a so is Nem, van, de, nevezted, de, Robi, így, tehát a baloldali értelmiségek abban vagy a médiumok kicsit abban idezeve ügyesebbek, hogy kisebb érzelmi azonosulással is lehet mondjuk olvasni, meg hallgatni ja. őket. Az, hogy egy legalábbis és az Az, hogy elővenni egy ilyen vérbeli jobboldali magazint, azt hogy akkor tud olvasni, hogy, hogy rendesen, a rendesen, rendesen, rendesen. ott vagy. Ott vagy. Na de, jó, várjál, de ez pár évvel ezelőtt még, még várja. Már meg a nevezékeket oldal teljesen persze. persze, persze a, a, a nevezékeket újra ki kéne találni, de én vitatkoznék egy jaj, egy jaj. Két, egyébként. Vitatkoznék de ez pár évvel ezelőtt még így volt. Két-három évvel ezelőtt még így volt. De most próbáljál meg a Mészáros Tamásnak a beszélgetését a bolgár Györgyel hallgatni, hogy te nem vagy száz százalék gazonos, hogy nem leszel képes. Tehát most már a ne oldal is kitermelte ezt a degeneráliság írói átitűdöt. <híns> helyes, helyes, köszönjük. Jó, jó, különben, háló. Köszönöm cíjön. szépen. Háló, háló. Háló, sziasztok, Ricsosz vagyok. Szia, Nekem nagyon tetszett a mai adásban az, hogy mind a két oldalt egyformán osztottátok. Ők osztanak minket egyformán, mi csak reagálunk. Nekem, nekem akkor is baromira tetszett, és én ezt hívom igazságoságnak. Még egy mondatot én szeretnék az a adabeszes megnyilvánuláshoz hozzá. Ahhoz, hogy emberjogi tehát, hogy emberjogilag ők hol is állnak tulajdonképpen. Uh -huh. Mondják, hogy tolerancia van, meg esélyegyelőség, meg anyámkénya. Na most nem tudom, hogy ki emlékszik Kuncegabikának arra, a választások előtti megnyilvánulására, amikor mind a négy párt képviselője ott volt a, a tévében, és azt mondta Orbán Viktor, hogy ő szeretne a fogyatékosoknak munkát adni. És? Emlékszel? Nem, én nem emlékszem, mert nem és tudom a hogy abból a pénzből, amit erre fordít, egészségeseknek is lehetne munkát adni. Ó, oh, ez igen! Hát olyan. Ez olyan. Én hiszem, ez... és azért jegyeztem, meg én születésomó ez... ótavak vagyok, tehát én, én mérségesen felhábor... felháborodtam akkor ezen a történeten, és akkor azt mondtam, hogy milyen toleranciáról beszél nekem ez a párt. Jó, ja? hát ez, ez, ez a félfaszisztoid populizmusnak a kategóriája már. Igen, csak akkor akkor nekem ne uh, árpártsávozzanak, meg ne húgatkozzanak. Uh, Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Hadd kérdezem meg, hogy most oké, okay, nagyjából egyetértünk, úgy látszik, hogy hasonló módon uh, érzünk a, a, ezekkel a politikai pártokkal kapcsolatban, mégis esetleg a, a te tapasztalatodban, mint vak ö, ember, volt-e valamilyen különbség, volt-e valamelyik pártnak egy olyan intézkedés sorozata, ami miatt úgy kiemelkedett, volt-e valamelyik év, amiben így jobb volt valami ez a... te helyzetedben. Csak úgy kíváncsi. Csak gondolom, hogy figyeled az ilyen, ilyen, az, ilyen téren az egy intézkedéseket. -e nem Összintén megmondom, hogy nem nagyon. Aha. Tehát senki nem tett értet semmit? Megmondom a frankot, hogy nem. Köszönjük szépen, ennél nem jobb, jobb, jobb végszó vég. nincsen. Nagyon köszönjük. jobb végszó is, de reméljük, hogy ez még nem az utolsó szó ennek a ennek nem, a, a történetében. Már egyébként az a durva pont az ilyesmiben, hogy, hogy, hogy amikor elhalasztják, amikor módosítják a törvényt, és mondjuk a, ugye, a, az akadálymentesítést halasztják el további tíz évvel, ez mondjuk más törvényeknél még meg tudom érteni. Más törvénynél, ami meg tudom érteni várhat. valamit, elhalasztani. De azért az, hogyha valaki egyszer mozgássérül, az szintén hogy... De nem... az akadálymentesítés ráadásul a legnevetségesebb ügy. Tehát az, az a legolcsóbb, a legkö, leg, legkisebb költségigényű dolog. Tehát az aztán tényleg hogy ott tényleg elég lenne a Rámpa. politikai szándék. Yeah. Tehát ott aztán ugye rámpákat kell építeni a közintézményekhez. Hát nevetséges, de tényleg. Tehát ez az a kategória, ahol igazán nem lehet a pénzre hivatkozni, hogy nincs rá pénz de elhalasztották simán valami 8 ki éve ki, ki foglalkozik ebben a világban a sérültekkel, a leszakadókkal a, a rossz körülmények között élőkkel a rabszolgákkal és rabszolgákról beszélek, mert erről is szót kell majd elítenünk hogy vietnámi rabszolgákat tartottak fogva egy konténerben az egyik piacon elfedezte a hatóság és mi a reakció? hogy följelentették őket és eljárást indítottak ellenük őket, a rabszolgákat a hatóság Basz. egy ilyen országban élünk Maradunk. Az Apokalipszisészvintársaság már a berekesztülését. Ami a Földből megmarad, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat: szerződj, szervez, szerez, szennyez!